Si da, Și vine și rapidul Făcute din spate și îi blochează... Da. Vezi, bă, de asta e treaba cu gherțuismele, știi? Își consumă oamenii banii pe toți de mize de-astea. Vrea să-și facă ele. Da, echipă să la un se lupte. Se funda, e. A citit Monte Frumos. Cristo sau ce? E, cum? <laughs> da. Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. v a zis de unde am aflat că la luat bătaie mm. Nu m-a zis, ha? De, de pe aplicația Busy Day. A, da, da, băi, foarte tare aplicația. O să vorbim despre, despre aplicația lansată de, sau ce va fi lansată da. de Moise astăzi, în această după amiază, în câteva minute chiar cu Moise. Despre rapid nimic? A, puțin mai încolo. Christmas de la WAM pentru că se apropie Crăciunul. Bună dimineața, în 7 și 19 minute începe deșteptarea. Cu vești bune sau rele? Da, asta mă știu. interesează. Eu am auzit că ești răgușit. Da, sunt un pic răgușit deci și cred dimineața... că m a luat un virus ceva, că nu-mi dau seama, nu-mi trece de câteva zile. mă foarte tare, doamnelor. domnilor și domnilor a răgușit ieri și azi dimineață parcă am simțit așa că mă un pic gâtul. Eu sper să nu. Deci înseamnă că ne îmbolnăvim foarte grava amândoi. O să fim foarte grav bolnavi, o să avea răceală Da, o să și murim la un moment, da, dar e poate să nu acum că Este aproape Când Le zici stai, da. noi că suntem pe, boli... ce, pe ce te bazezi? Păi cum, pe știință S-a demonstrat științific că Cum ce? nu știați, vorba colegului Funar că ce? Cum nu știați, unele virusuri sunt mai blânde cu femeile decât cu bărbații Bun, băi, eu sunt fericit în cazul ăsta Inclusiv știrea asta demonstrează că sunt bărbat. Da, înțelegi? Adică eu n-am făcut armata, tu ai dovedit că ai făcut armata, că ești bărbat. Eu n-am făcut-o și trăiam cu chestia asta, știi? Bă, ei fi sau noi fi? Pentru toți bărbații care ne ascultă, dar mai ales pentru femeile care ne ascultă, pentru iubitele noastre, pentru logodnice, pentru soții, pentru prietene, pentru amante, să știți când simțim noi, noi bărbații, când simțim că suntem pe moarte de la un guturai. așa, chiar suntem pe moarte. Trebuie să ne îndeplinim toate dorințele, trebuie să ne aliniați. <laughs> nu mințim. Vorbesc S-a demonstrat științific că unele virusuri, au, în principiu, orice virus pe care îl iau eu, orice, dar numai unele s-au demonstrat științific că au evoluat astfel încât să provoace boli mai puțin grave și mai puține decese în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. L au ceva cu noi. Pentru a se răspândi și a supraviețui mai bine. De ce? Pentru că în cazul femeilor, adică virusul are mai multe strategii de transmitere. Are posibilități suplimentare de transmitere la femeie, uh -huh. la copil, în timpul sarcinii nașterii și alăptării. Deci, este mai atractivă. Da, sunt mai. De, vedeți? Da. Până p și virusul asta. știe. Până și virusul știe cine este atractiv <laughs> între bărbați și femei. Oricum, la noi, mai ales dacă eram, adică dacă în burlași, virusul acum moare de foame. Da, da, da. da Ce da, să facă el, bietul de el. Da. Deci, noi, așa și a, a, a, asta. Deci, boala este mai puțin gravă la femei. E o strategie de evoluție de succes pentru virusuri. Demonstrat științific. Repet, e clar, noi bărbații suntem inutili și din punct de vedere al virusurilor. Da, da, am putea să-l să distribuim ușor. Da. Doamnelor, evident. Virusul se uită ce avem aici, bărbați și femei. Bărbatul inutil. <laughs> Hai cu femeile, că o să facem treaba. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ca vinul bun cu paharul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vi și în magazin să ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe media-galaxy.ro ai 700 de lei reducere la mașina de spălat Boș cu 12 seturi și senzor de încărcare, la numai 1.199 de lei preț la schimb. Bosch, tehnică pentru o viață. Media Galaxy, acum ai de unde alege.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 Sărbători la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta, Aidal Mair, cafea măcinată 500 de grame la doar 16,99 lei și bomboane de poma sortate la doar 7,9 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 14-20 decembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place? Zica Perfectă, experiența noastră bucătăria ta. La Emag, incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda acum pachetul promoțional de încorporabile Electrolux format din cuptor electric, autocurățare catalitică și plită pe gaz bucătare din la doar 1749 lei. Plătește-le în 36 de date fără dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank, Emag. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem, că o oră de stat în trafic nu e atât de mult, că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă, că atunci când scuip sânge în timpul periajului,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 dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați aspirator fără sac Samsung, putere 1500 de wați și capacitate 1,3 litri la numai 249,9 lei. Bucură-te de sărbători alături de cei dragi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari. Cu noile electrocasnice de bucătărie Bosch, ideile tale de rețete se transformă în surprize pentru cei dragi. Roboți de bucătărie de ultima generație cu funcții inovatoare, blendere extrem de silențioase și multiple accesorii. Caută colecția Premium Bosch în magazine sau pe boschhome.ro. Bosch. Tehnica pentru o viață. Pe 16 decembrie se împlinesc 7 ani de când te bucuri de cumpărături pe fashiondays.ro. Reducerile aniversare de până la 70% încep mai devreme în aplicația mobilă. Descarcă-o acum și fii pe fază. Happy Fashion Days. Vină cu copiii tăi la evenimentul de Crăciun Telecom și descoperă toate surprizele pe care ți le-am pregătit. Fiecare joc vine cu un cadou garantat. În plus, avem o mulțime de premii oferite prin tragere la sorți. Televizoare Smart Samsung, telefoane iPhone 7 și ceasuri inteligente pentru copii și părinți. Ne vedem în weekendul 17-18 decembrie în Park Lake Shopping Center, la etajul 1. Telecom. Experiențe împreună.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 ourselves in the lesson. my și 30 de minute. Ascultăm Bizidei. Bună dimineața, Moise siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. V-aș spune că e important faptul că a sărit cursul euro de la 4,50 la 4,52 de lei, imediat ce Curtea Constituțională a anunțat că majorările de salarii sunt constituționale și că deci pot intra în vigoare. Sim cumva însă că deja nu mai considerați cursul de schimb foarte important. Că, na, au trecut 8 ani de la ultima criză valutară, mai bine de 4 de la ultima devalorizare serioasă. Lumea nici nu mai știe exact care e treaba cu euro ăsta când o plati factura telefonică, sigur va înjură compania de telefonie. Busy Day moi Moiseguran la Europa FM. Dragonii cu fumigene în jurul nostru, precum orgile lui Stalin, iar în generală nici nu-ți mai dai seama cine ce vrea și de la cine. Să se mărească salariile sau să nu scadă TVA-ul, să dăm la pensii sau să păstrăm accizele și taxa de stâlp. Să fie Dragnea premier, că el le-a promis pe toate, sau să fie oricine, orice, numai să iasă voi culeț cu mai repede din pușcărie. Așa un amestec de interese și de diversiuni sunt lansate în aceste zile de răscruce, că nici nu mai știi ce e bine și ce e rău. Se destabilizează finanțele, finanțele cu domnule, ia să nu mai plece străinii cu. Bani din România ca să fie stabilitate și în românilor, nu? Ia să nu se mai fure, ca să avem bani de toate, dar să iasă și hoții din pușcărie, că doar ei ne-au promis că ne dau. Aproape ca Uzvijia la fiecarei petarde aruncată în aceste zile, zău, fost amenințător, după care toți întorc capul, doar pentru a se enerva apoi când pomnește că n-a pomnit ce trebuie. Nu dau vina pe nimeni și pe nimic, dar vă spun doar ce aș face dacă aș fi supereroul acestor zile, fostul soț al doamnei Bombonica. Vedeți, jocul de premier, sau hai să-i zice moștenirea lui. Bombonel nu e cum cred unii. Poate fi decorativ dacă nu-l la victoria pe unul cu veleitățile lui Ponta să ți se urce apoi în cap și să nu te mai vadă de sub muntele de contract ale lui Sebighiță. Ceea ce contează acum cu adevărat, nu e nici modificarea legii guvernului, nici nominalizarea lui Dragnea, e meciul cu justiția. Presiunea pusă cinic pe niște judecători deja cu legea răspunderii magistraților. Unii judecători au respins deja eliberarea înainte de termen al lui Dan Voiculescu. Alții se vor pronunța săptămâna viitoare. Unii judecători au decis că Liviu și Bombonel Dragnea vor fi judecat pentru abuz în serviciu, căci nu poate fi greșeală să folosești niște ani de zile la PSD niște contabile plătite de la protecția copilului. Cât dacă ar fi fost greșeală, cum foarte ambigu s-a pronunțat Curtea Constituțională astă vară pe abuzul în serviciu, nu mai începea procesul, nu? Doamnelor și domnilor, ceea ce nu mai vede nimeni în fumul pognitorilor din aceste zile sau săptămâni este că după anul nou Dragnea va modifica codul penal, căci altfel riscă să intre la pușcărie. Și asta e tot ceea ce interesează acum, când ar vrea să credem că îl interesează să vină premier să mărească salariile sau să nu ieftinească benzina. Ați ascultat Busy Day la Europa FM 7 și 33 de minute. Mulțumim, Moise! Europa FM. Și cum îți spuneam mai devreme, dragă Vlad, m-am trezit-o azi de dimineață, știam că e mare eveniment după amiază, zic să intru în App să-mi caut ceea ce ar putea deveni aplicația mea favorită. Bizidei. Al... Da, busy A... day. aplicația Bizidei. Am găsit-o, am deschis-o prima știre pe care am găsit-o și mi-a dat o aplicația Bizidei. Yes. Steaua a luat bătaie și de la Mioveni și nu merge mai departe în fi Jucatie acolo. Băi, zic, cum să nu mi placă mă, aplicația lui Moise. Da știu că e o aplicație personalizată pentru că ție ți-a dat cu Steaua prima știre, mie mi-a dat cu moneda americană se apreciază puternic. Ai văzut? Deci e personalizată după interesele fiecăruia? Ai văzut. Ala. Ce care cu cel doare. Bună dimineața Moise Guran. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Felicitări pentru nu, aplicație. Încep, nu știu ce încep, ai făcut, de... dar cred că te-ai cu cineva să ne dea așa. <laughs> Da, e ceva complicat, destul de complicat Deși o să vedeți Cei care ne ascultați iar arată destul de simplu aplicația Dar în spate are într-adevăr un algoritm Care caută interesul fiecăruia dintre voi da. Acum eu cred totuși că tu, George Ai intrat la alt moment decât Vlad Pentru că pur și simplu algoritmul n-a avut timp să vă profileze da. Ați pornit amândoi cu un profil Pe care noi în teste l-am numit Moise Adică ați dirile pe care le citesc eu. Adică noi am fostmoi seam dimineața asta? Nu te supăra, eu am așa, pe aplicația Bizidei da. care se scrie Bizidai Y. Primele mele știri sunt: moneda americană se apreciază puternic, Klaus s a anunțat că va promulga legea privind majorările salariale și toate taxele și impozitele pot fi plătite online. N am nimic da. cu Steaua. Pentru că da, nici nu mă interesează Dar toate astea altele mă interesează Deci nu și știu cum e algoritmul, dar este foarte tare de ce mi-a dat, am ceva cu Mossad <rătă> Acelea sunt știri pe care le primește toată lumea da. Pentru că scopul acestei aplicații Și de fapt tot chestitul Pentru care am făcut uh, un efort De de zile, să știți da. Este uh, să-ți scoată în evidență Cele mai importante știri Altfel spus, alea pe care le-ai citit Vlad uh, Le primește toată lumea da. De data asta -am sunt cuținut să să nu stai mai puțin, să vorbesc doar cu elite, să vorbesc cu toată lumea din țara asta. Stai puțin, adică zafare tratament preferențial. Nu, nu, ai și, și crezi, cum o s -a, s -a, dar ție nu ți arată, tine. să știi, doar te urmăresc da. ei. Deci mă se lansă da, zi. da, îmi cer scuze, sunt, sunt puțin într-o situație oarecum ciudată În sensul că sunt în aeroport și mă țin pe dar Deoarece m-a sunat exact când treceam prin partea de securitate Dar ține de, de ei, te rog, vă Da. Deci eu, eu mă duc acum la Cluj da. Mă duc uh, la ora 4, o să fiu în sala auditorium maximum al Universității Babăș bolyai unde mă întâlnesc cu oricine vrea să vină. Eu, de principiu, am invitat studenții, dar nu numai studenți, și oameni de afaceri și pensionari. Dacă vor să vină, nu nicio problemă. Da. O să transmit oricum live și pe Facebook. Mai spune odată unde, fac o dată unde este de întâlnirea? Este. Deci, la ora 16, întâlnirea este la. Sal la auditorium maximum. Da. Da. Nu știu despre ea. acolo. Mă rog, ok. Se în concerte mai des. Bine. Eu am mai fost dată acolo la în întâlnire. Dar da, da, nu O discuție în care o să, o să, o să vorbim despre, despre, despre știri, despre transformarea lumii în care trăim. Vezi, Vlad, eu cred că nu neapărat această aplicație, dar acest tip de algoritm pe care nici măcar nu l-am pornit noi, dar noi l-am adaptat pentru România și probabil că vor mai prelua și alții modelul nostru. Într-o zi, pur și simplu, va face inutile televiziunile de știri. Ceea ce e visul meu de când am plecat de la antena 3, spun. Bun. Dar asta e În aplicația Bizidei pe care încă o dată o lanseze astăzi și da. la care ai muncit un an și care vă confirm, doamnelor și domnilor, arată foarte bine, este foarte simplă și este exact ce trebuie dacă vrei să fii informat, una dintre caracteristici este că primești o alertă de cutremur în câteva secunde de la producerea cutremurului da, cu 5, din mai exact. Da. Mai astfel. exact în cinci. asta este complet automatizată, mi-a dat multă bătaie de cap, deși jobul nostru a fost să facem cel mai simplu cod cu putință. Al nostru, al echipei, vorbesc. Eu nu sunt programator, dar da. am lucrat cu niște programatori geniali. În principiu, Institutul pentru Fizica Pământului a acceptat să facem împreună un experiment de comunicare, dar nu numai și de educare publicului din România. Da. Astfel încât ei ne au legat pe noi la receptorul receptoarele, că sunt vreo 33, receptoarele lor din Vrancea. Da. În momentul în care se produce un cutremur mai mare de 6 grade și, uh, Richter și pe la o adâncime mai mică de 180 de kilometri, da. receptorul trimite un semnal către serverul Bizidei, iar mai departe noi transmitem în telefonul nostru activăm o alertă preinstalată care e, e vocală da. E o alertă vocală și cu vocea mea am zis că poate dacă vă sună mai cunoscut așa nu vă speriați foarte tare Da, da, și cum sună? Ce zici? Fugiți! Ce zice? <coughs> nu, nu, de fapt scopul acestei alerte este să învățăm pe oameni să nu mai fugă pe stări la întreb, uh -huh. Să nu mai sară pe geam, ci să se comporte, o să exersăm de fapt ca să... Ca să-ți meargă alerta, trebuie să vezi un filmuleț de 3 minute în care eu fac arăt planul meu și al familiei mele în caz de cutremur. Deci când te ăsta, aud pe tine mă... la 3 dimineața, când te aud pe tine la 3 dimineața, eu dorm și la un dat se aude Moise. A Atenție, da. cu tremur, nu te panica. Nu, nu, nu, e, nu e așa, nu e așa. Am nu cât e. 30 de secunde să nu mă panichez înainte să vină valul, nu? Cam asta e. Că, deci când primesc alerta, asta vine cam cu cât 30 de secunde înainte să lovească cutremurul, nu? În București. Atribuit, teoretic, să vină cam în uh, 20 teoret cam în 10 secunde până 15 până încep să simți tremurul, dar cam are, ar trebui să aibă avans cam 25 de secunde până vine unda de șoc aia mare. Aha, okay. uh, e în felul următor, uh, Vlad, da. încă o dată, ceea ce am vrut și acesta este un experiment, altfel n-am avut cum să o testăm, Doamne ajută că n-am avut cum pe un cutremur real. Uh -huh. Tot ce am făcut au fost niște simulări, am avut Rata de succes 100% la ele este foarte adevărat, inclusiv la testele negative la mine, noi, adică la cutremurile mai mici de 6 grade care intră la noi, dar care nu lansează alerta. Am înțeles. Uh, noi dăm știri, de exemplu, dacă un cutremur a fost acum vreo lună, deci eu un cutremur de 4,2, pe care noi l-am recepționat, dar alerta nu s-a declanșat. Așa că am mm. dat o știre. Stimați cetățeni, a, a fost un cutremur, un cutremur de 4 grade, hai să fim sănătoși și să trăim și pe la... Deci BiziDame vine gratuit... Fără niciun Graț. cost pentru utilizatori, și Graț. cu o alertă integrată de cutremur care îți dă uh, avans 30, mă rog, până în 30 de secunde, 25 de secunde, pentru cutremure mai mari de 6 grade. Asta care e un de se... fapt te învață, nu, care te învață ce să faci în caz de cutremur. Asta Sigur, e și te și învață, evident, ce să faci în cazul în care. Da, ai 30 de secunde e suficient să sar pe geam. Ah, aoleu, deci dacă ai cât, cât m-am chinuit la filmulețul ăla de 3 minute și cât l-am studiat, astfel încât să nu te sperii noaptea. El începe cu un ciocănit în ușă, dacă poți să-ți imaginezi. Da, deschide uh poliția. Deschide <laughs> Moise. <laughs> deschide Moise. Da, de dacă deschide vreți fie, să vină Moise peste acesta. voi mă, în, cea... în miez de noapte, instalați-vă bizitei. Da, poți să-mi spui cum sună, Ca ai zis că e cu vocea ta, cum sună alerta? Păi, e ai telefon, mă, și tu un play. Nu ia pot să-i dau, băi, zi pe gura ta acum, na. Păi, france a detectat un cutremur, eu nu pot să spun că e prea înregistrată decât, dar telefonul îți te arată de cât e cutremurul și nu intrați în panică, mergeți sub o grindă solidă, asta e toată ideea. Așa zice pacținării. vocea ta? Da, așa, e vocea mea. Dar am înregistrat la noi la radio, dacă vrei să știi. În camera eu, de lângă studio în care vă aflați voi acum. Lângă studio am înțeles. Auzi, care băi, e dar, Nu, în aplicația, să vă... da. în, a, în aplicația asta ta primim și știrile alea cu Ciolo și fiul lui <laughs> uh, Nu, de fapt... De asta este întrebarea. De, fapt, de ce blogul făcut... nostru este știri verificate. Ajă. De acolo încolo începem cu întreagă filozofie în care lucrăm cu presa curată. Ne-am zis cu băieții bune ai presei, îi ajutăm să facă uh, audiență, noi de fapt le direcționăm lor uh, trafic, nu se duce niciun fel de știre pe site-ul Bizidei pentru că site-ul Bizidei nu e un site de știri. În același timp însă verificăm Și ajutăm cu informații suplimentare Atunci când apare o știre Poate ne avem mai multe informații decât ei Facem un fel de alianță a băieților buni, Așa cum am presa de la noi Asta încerc eu Asta e, e scopul. Moise, drum bun către Cluj Să ai parte de o audiență maximă Așa cum ai întotdeauna Inclusiv la Cluj La, la, la universitate astăzi Și să te cu bine da? Da. Așteptăm am știrile multumesc. de la tine Să știți, vă dau, vă dau așa un insert cel puțin o perioadă, dacă uh, vreți, știrile importante care vin dizi de dimineață după ora 5 sunt filtrate chiar de Moise, așa că uh -huh. puteți avea încredere în el. <laughs> în altă ordine de idei, de prin septembrie nu m-am mai trezit după ora 5. Da. Da. Așa ne ascultă și pe noi. Bine, colegale. Acum <laughs> poți să-ți tragi pantalonii, zbor plăcut. <laughs> pantalonii au rămas la locul lor, dar da. da. da. nu prea Da. Nu poți să o glumă cu Moise că Moise îți precizează exact care este situația. Aplicația Busy Day o găsești și în App Store și în uh, Google Play. Uh, Google Play este de gratuită spun, începând din această că, dimineață. De fapt, la început de azi noapte, că nu depinde de noi exact. Ce ți să 5 de deja. Da. Câți? Câți? 5.000. 5.000, iau -zi. numai 5.000? De la 5.000 am plecat. Putem mai bine, <laughs> Oltene. <laughs> da, că, acum ia verifică, după ce ți-ai de vorbă cu noi, ești la 17.000. Cel puțin. <laughs> Cel puțin. Vă mulțumesc. se drum bun, numai bine. Ai adică a fost trecut, ne-am trezit și noi cu da, domnule, Să știți că am muncit foarte mult pentru aplicația asta. Ne-a bătut la cap pe toți <lum> luni de zile. Uite ce fac, ne-a testat pe aici, pe holuri, cum ne prindea. Da. Vino să-ți arăt asta. Luca n-a zis asta. nimic că el a fost cel mai testat. Nu m-a testat ca lumea, nu? Da. <lum> <lum> Eu sunt utilizator de aplicații de știri, și românești și străine, și vă spun, e chiar mișto, Descarcați-o, merită să o încercați. Câteva informații din trafic Pe autostrada 1 sensul de mers către Sebeș, traficul este deviat Măsura a fost luată după ce trei autotrenuri S-au ciocnit în zona localității Orăștie Se circulă așadar pe DN7 De la kilometrul 324 al autostrăzii, dacă sunt probleme În trafic, vă așteptăm cu mesaje Prin WhatsApp la 0728 și prin SMS, număr cu tarif normal La 1769 Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Disceptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. <fixi> <fixi> Nada voi în rebuscando en las del pasado. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una, Una cática que yo... que me lleva a todos lados un vallenato desesperado, De una cardiga que, que yo guardo donde te, te, vi, vi. te sueño Y que te su que se quiero tanto. Bicicleta, 7 și 48 de minute, ascultați Europa FM. Băi, avem o problemă. Noi azi plecăm către Pride și trebuie să ajungem cumva undeva până la ora 4 să avem conexiune bună la internet, să-l vedem pe Moise, transmisiune în direct pe paginile lui de Facebook de la Cluj. Neapărat trebuie să vedem asta. Să aibă și el măcar 3. Nu e adevărat, mare. acum, ești rău. Bine. O, o să fie foarte multă lume. O veste bună într-un fel, fraților, România, adică fapt, noi românii... O veste bună într-un într fel. fel. Da? Nu știu cum să spun, e, e bună într-un fel, dar... e dar nume de rubrică deja. E suficient. o veste bună într-un fel. Într-un fel, da. am da, putea să facem. Deci fiți atenți. România a ajuns la 59% din nivelul de trai mediu al Uniunii Europene. Deci avem ceva mai mult de jumătate ca nivel de trai. Hai că se poate. Din nivelul mediu. Da, deci suntem un, un, deci un pic mai bine decât un sfert, da. cam așa. Deci noi suntem într-un fel. Dar e în creștere, mm -hmm. de asta zic că e o veste bună într-un fel. Suntem săraci, da. dar mai puțin, mai puțin săraci ca anul trecut. Suntem, cum ziceam, un pic mai bine decât jumătatea nivelului mediu de trai. Am depășit Croația, e. nu știu cum, dar am depășit Croația. Și am lăsat în urmă din punctul de vedere al ritmului de creștere a, a nivelului de, de trai. N-am depășit Croația, ci doar ritmul de nu, creștere s-a Croația stă mai bine decât Croația, uh -huh. scrie cursdeguvernare.ro și nivelul nostru de trai crește mai repede decât uh, al Lituaniei, Bulgariei și Estoniei. Dar wow. nu ne dăm seama. crește așa repede că nu am pus să realizez ce se întâmplă. <laughs> da. E vorba de consumul individual, efectiv, pe cap de locuitor, care reflectă bunăstarea cetățeanului. Uh -huh. Și, cum vă ziceam, noi suntem la 59% din media Uniunii Europene. Cine este foarte aproape de media Uniunii Europene? Italia, dacă vreți o comparație, care are 99% din medie. Deci, noi suntem cam la 59%-58% din nivelul uh, de trai al italienilor. Da. Dacă vreți da. să credeți sau nu asta. Cum vreți voi. Cine, ce țări sunt peste media Uniunii Europene ca nivel de trai? Luxemburg la 137%, Germania la 123% și Austria la 119%. Dintre fostele țări ale blocului estic, Lituania e cea mai sus, ea a reușit să treacă de pragul de 80% și a depășit Portugalia și Malta. Ia Cehia și Slovacia au depășit Grecia, și România, Croația și Bulgaria sunt singurele țări membre ale Uniunii care se situează sub pragul de 60%. Da, dar creștem. Creștem. Da, Asta, măcar ritmul, deci e... ritmul e bun. O veste bună într-un fel. Suntem în continuare ultimii, <laughs> dar nu suntem în ultimea, pe ultimii. E ultimii, Croația. Pe... Da, adică nu suntem, noi suntem în plutonul de la coadă, aia, ultimii, vai de steaua noastră. Dar încă ne mișcăm, asta e, adică da, n-am murit de tot. Nu ne-am încă... dat ultima suflare, asta, asta vrei da, să da. Da. Rămâneți cu noi, vin știrile Europa FM, nu uitați că puteți câștiga un super smartphone și în această dimineață, dacă ascultați cu atenție Europa FM și curând vorbim despre ce facem mâine la Pride. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Un om care este într-o situație, a terminat o facultate, e o resursă pentru țara asta. Înseamnă că a terminat-o degeaba -a dacă folosești știința ca să-i fără poate omul respectiv a fost un om corect. Ban e ochiul dracului. Nu se știe cum ajungi vreodată în situația în care să pui mâna pe bani. Bani care nu sunt ai tăi. Mă dau um... bătut. România în direct cu Moise Gural în fiecare zi de luni până joi la 1 și 1 sfert, la Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro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 Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia-ți mașina de tocat carne Miria cu accesoriu de cârnați și trei site metalice la numai 112,9 lei. Pregătește bunătăți de sărbători pentru cei dragi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. De sărbători la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. săptămâna aceasta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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la Emag. Acum ai până la 50% reducere la espresoarele Bosch Tassimo. Cumpără de pe Emag expresor automat Bosch Tassimo Vivi, ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 199 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Bosch!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 Mănânci, zâmbești, trăiești! Hey, hai să-ți dau un pont. O musacă bine gătită are secretele ei. Carnea tocată se călește și se lasă la fiert cu pasta de tomate. În tavă se pun straturi de carne, cartofi, dar și dovlecei și vinete. Pentru mese gustoase, la Lidl ai carne tocată porc vita la 5,99 lei 500 de grame și pastă concentrată de tomate freșona la 4,39 lei 700 de grame. surprinde și tu pe cei dragi cu amintiri împărtășite pe surprize.lidl.ro slash amintirea din ajun. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit la creditul pe repede înainte! Comanda, vă rog! Stați un pic că nu mai știu de ce am venit. A, da, un credit de nevoi personale pentru cadoul de Crăciun al soției. Mic, mediu, mare? Să vedem. Anul ăsta am uitat de ziua ei, de aniversarea noastră, de o martie, de Valentine's Day și dragobete. Da, deci cel mai mare credit pe care îl aveți. Uitați și adeverința. E, păi vedeți? Ați mai uitat ceva? La noi nu e cu adeverință. Scrie și pe angi.ro. Dar măcar dumneavoastră nu o să vă supărați pe mine, nu? În niciun caz. Banii sunt gata. Mergeți în față să-i ridicați. Creditul la angi pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vie și pleci cu banii în pungă. În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la mezeluri cruduscate și făină, iar până pe 24 decembrie ai reducere de până la 50% la brazi, instalații electrice și decorațiuni de Crăciun, cu excepție articolelor din alte promoții. Casa ai casa plină, vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți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 Se pare că acesta elimină cel mai bine toxinele între orele 1 și 3 noaptea, așadar se recomandă un somn profund în acest interval. De asemenea, îl puteți proteja și ajuta să se regenereze cu fosfolipide și vitamine de la Dr. Hart. Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Magia sărbătorilor începe la Carrefour! Pe 14 și 15 decembrie, ai pulpă de pui cu spate la 5,89 lei kilogramul, ulei floarea soarelui unirea, un litru la 3,39 lei și 25% reducere la gama de gătit și coacere. Iar până pe 19 decembrie, vino cu orice televizor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Carrefour vă urează sărbători fericite!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 Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai mașina de spălat rufe Samsung, capacitate 6 kg, clasă energetică A și 5 ani garanție la numai 949,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Bucură-te de sărbători alături de cei dragi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Vremea se încălzește astăzi. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 grade în Transilvania și 7 grade în Oltenia. La această oră cel mai frig este la Târgoviște, unde se înregistrează minus 11 grade, iar cea mai ridicată temperatură e la Târgujiu, 2 grade cu plus. În capitală avem minus 4 grade la stația Filaret. De astăzi, toate taxele, impozitele și amenzile se pot plăti online prin intermediul ghișeul.ro. Fiscul a încheiat un acord cadru cu trei bănci valabil doi ani și jumătate. Până acum, obligațiile fiscale puteau fi plătite în numerar sau prin card bancar la caserii,le unităților trezoreriei statului prin virament ori prin mandat poștal. Salariul redus cu 15% timp de 3 luni este sancțiunea primită de un angajat al serviciului de ambulanță din satul mare. Bărbatul este șef al garajului și a permis să transportarea unui brad de Crăciun cu o ambulanță. Detalii primim de la Florentina Mihăiță. Serviciul de ambulanță din satul Mare a început o anchetă după ce un medic a filmat o ambulanță care transporta un brad, apoi a postat clipul pe o rețea de socializare. Ancheta a scos la iveală că persoana care a aprobat acest transport este șeful garajului. Acesta a trimis o ambulanță să preia de la Ocolul Silvic un brad primit ca sponsorizare pentru serviciul de ambulanță din satul Mare. Bradul urma să fie împodobit și amplasat în curtea instituției unde duminică va avea loc un spectacol pentru copii angajaților. Șefa serviciului de ambulanță din satumare, Gabriela Opriș, a spus că nu știa nimic despre acest transport. Iar Ambulanța nu era destinată urgențelor, ci era folosită pentru a-i transporta la Cluj pe pacienții care au nevoie de dializă. În plus, în ziua respectivă nu ar fi fost programate astfel de transporturi. Pentru că este la prima abatere disciplinară, șeful garajului nu a fost demis. El va încasa un salariu diminuat cu 15% în următoarele trei luni. Peste un miliard de utilizatori Yahoo vizați într-un atac informatic în august 2013, gigantul american a recunoscut că a fost ținta hackerilor. Aceștia au reușit să sustragă nume de utilizatori, adrese de e-mail, numere de telefon, date de naștere, dar și parole de acces și răspunsuri la întrebări de securitate. A transmis Yahoo. Compania de asigurări că nu au fost sustrase informații despre conturi bancare. Este al doilea incident de securitate anunțat de Yahoo. În septembrie, grupul a semnalat că acel cel puțin 500 de milioane de utilizatori de conturi Yahoo au fost furate. Măsuri de securitate sporite în Franța pentru evenimentele dedicate Crăciunului și pentru petrecerile de Revelion. Sute de polițiști și militari vor fi prezenți pe străzile aglomerate, mai ales în Paris. Paza va fi întărită în gări și aeroporturi. Iorguianu și ne spune mai multe. Franța, dar mai ales Parisul și Strasburgul sunt adevărate tentații pentru sute de mii de turiști în perioada sărbătorilor de iarnă. E nevoie de măsuri suplimentare de securitate, spune ministrul de interne Bruno Leroux. Amenințarea este una serioasă. Vreau ca turiștii să vină în țara noastră în număr mare și vreau ca francezii să poată să iasă din casă și să se distreze, a spus ministrul într-un interviu pentru Radio RTL. 3.000 de polițiști și soldați vor fi prezenți pe bulevardele aglomerate, inclusiv la Paris, dar și în aeroporturi și gări. Decizia ministrului vine la scurtă vreme după ce parlamentarii francezi au aprobat prelungirea stării de urgență. Teroriștii din gruparea stat islamic le-au cerut adepților să organizeze noi atentate în Franța. 17 e numărul atentatelor de jucate în Franța numai în acest an. Iar în ultimii doi ani, peste 230 de persoane au fost ucise în atentate organizate pe teritoriul Franței. Iorgu, mulțumesc că știrile se opresc aici. Acum suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Cu noi, cu noi, mulțumim, Raluca, Sports, Luca Bastia. Bună dimineața, CSM Oradea a obținut o victorie importantă în grupele Basketball Champions League 69 la 64 cu Maccabi Când Conduși cu 39 la 35 la pauză, israelienii au revenit și au avut chiar și 7 puncte avans în ultimul sfert, dar horeni au reușit un final de meci excelent. Americanul Martin Zino a fost cel mai bun marcator al campioanei României cu 18 puncte. CSM Oradea a câștigat 4 din cele 9 meciuri jucate până acum și ocupă locul al 6 din opt echipe. Următorul meci va fi săptămâna la viitoare în deplasare la Aftodor Saratov. Echipa națională de handbal feminin a pierdut meciul decisiv cu Danemarca 17 la 21 și a ratat calificarea în semifinalele campionatului european. Tricolorele aveau nevoie de o remiză pentru a termina pe locul al doilea în grupa a doua principală, dar s-au lovit de o portăriță în zi mare, Sandra Toft, și de o defensivă solidă. la turneului final Cristina Neagu nu a reușit să înscrie decât de trei ore aseară. România va mai juca mâine cu Germania pentru clasarea finală pe locurile 5-6. În semifinale, Danemarca va întâlni o Olanda, iar Norvegia, Franța. Mulțumim pentru știrile din sport. De seara nu mai plac danezele. <laughs> nu știu de ce. Nu mai plac pur și simplu, deși Vlad voia să fie danez la un moment dat. Nu, mi-a plăcut. Republica Fantastica România, ne-ai tot aborit în ultima perioadă cu Republica Fantastica. Băi, ne-ai mai dat și tu o șpagă de aia adevărată. Adică ceva. N-am dat informații despre. Info, normal că la asta mă refer. Am, am zis ceva suculent. A suculent suculent. <laughs> Păi vem, pe, pe acești revență cu tine. Mm -mm, Merry Christmas! Happy holidays! Listening on the trees outside and all the stockings are hung by the fire side Waiting for Santa to arrive and All the love will show Happy Holidays, sing la Europa FM, îți mai aduce aminte cine a cântat la NSYNC? Nu Domnul Vlad, ai mă, nu cred nu, că, mă, Cum adică să-mi aduc aminte, nici nu știu adică... Și te vreodată? Nu, am știut Justin Timberlake Ah da? Ai mă, Vlad Tare, ce bine Nu că a cred plecat. Nu mi l-ai recomandat tu pe Justin de atâtea ori să-l difuzăm la radio Justin Timberlake? Da mm. Bine, același lucru cu Justin Bieber, să știi Adică Asta sunt două să... lucruri total diferite Febra sărbătorilor de iarnă, febra cumpărăturilor, doamne, începem să ne gândim la cadouri, vă dați seama atâția inspectori, comisari de la Garda Financiară, Mediu, Sanepid, toate alea, Acum își aranjează ei, acum cadourile, cum își programează controlele în diferite locuri unde au văzut că ar putea să facă rost de ceva controle frumoșele. de când n-am mai avut, de cadouri frumusele, de când n-am mai avut noi un caz suculent de luare, de mită? De ceva vreme. Ne revanșăm azi? Că povestea fascinantă a unui comisar de la protecția consumatorilor, care a inventat șpaga cu retur. Adică <laughs> Și cu retur. Îi place sau nu-i place? Da, adică. Se potrivește sau nu se potrivește. Adică a luat, de exemplu, pantofiori pentru nevestică. Dar dacă doamna n-a apreciat stilul sau mărimea, se întorcea la magazin ca să-i schimbe. Cât tu pe o mă. Da, mă asta e. Bă, da, de ce nu are dreptul? Potrivit legii, cum e cum era aia? știi cine sunt eu? Sunt cetățean european. Exact. Și comisar la protecția consumatorilor și am drepturi. Ăsta e tu de comisar. Dar am venit să-mi schimbi șpaga în termen de 30 de zile. <laughs> da? Ați adus și bonul? Nu puteți să luați bani pe asta, trebuie să schimbați cu un, cu un alt produs. Ține-tu și șpaga aia, Duie-o lune va ta Cum era, Tudor Chirila Bun, da. Comisarul acesta a fost ancheta de procurori. S-a pensionat pe caz de boală, în urma investigației. No, Toți se îmbolnăvesc. Da. De inimă re. Săracul. Și a recunoscut vreo 10 fapte, în schimb unei pedepse mai ușoare, dar faptele în sine sunt noucitoare și mă A recunoscut vreo 10 fapte. Da, Hai, din cât ai făcut, de 10. alege 10. Da. De exemplu, anul acesta, alături de un alt comisar de la OPC Iași, cercetat și el în alt dosar, domnul Leonida, ca așa cheamă, a mers în control la un magazin din mediul rural. Unde a remarcat că fructele care se vindeau Nu aveau etichete pe care să fie menționată Țara de proveniență Îți dai seama, Grav, îți dai dai seama, seama. Cum e abuzul ăsta Și se duce asta la magazinul sătesc Și ce fructe aveți mataleici da. Niște prune, în niște martie, mere Și ce niște banane A luat și el niște banane de la metro Și le-a pus acolo să vândă. Da. Nu este prevăzută țara de proveniență și, în... de asemenea, greșit. pe produsele de panificație nu se menționa cantitatea amelioranților utilizați în procesul de fabricație. Băi, lege. unde e lege nu-i tocmai Correct. Reprezentantul magazinului a scăpat de amendă după ce a dat mită 400 de lei. Deci total. În mediul rural. Fai steaua lui. Bun, până aici avem un caz clasic de șpagă la control. Comercianții, săraci știu prea bine ce înseamnă metehnele astea și sunt exasperați de lăcomie inspectorilor. Am prieteni care au încercat să-și magazin alimentar la un moment dat și au închis pentru că nu mai puteau cu șpogile pe care trebuiau să le dea. mai nu mai m -am să dau, să aduc bani de acasă ca să dau la șpagă la inspector și la comisari. Așa că aduc bani de acasă să întrețin magazinul, în speranța că într-o zi o să câștig bani din el, ok. Bă, da, iau de acasă de la gura copiilor și dau la ăștia, nu mai pot. Și au închis. Nu putem să facem o organizație de inspectori de asta? O organizație de inspect, să facem da, un... un magazin de, de afacere, da, idei de afaceri. Da, închiriem inspectori. Ne constituim într-o organizație de asta de Bun. inspectori. Ca să revenim, partea spectaculoasă Vine acum, relatată de colegii De la adevărul, citez La plecarea din magazinul rural Barbu Leonida a luat Două cabluri electrice de alimentare Pentru radio radiocasetofon în valoare de 5 lei După cum se arată În acordul de recunoaștere a vinovăției Bă, f... A luat o șpagă de, de 400 ce? de lei Pe cuvânt ăștia mai tari ca luat cu ciorba care da. a luat o Ciorba deci e mai scumpă La insult a adăugat-o în jurătură La sfârșit da. Da. Azi, de -a, Era tare da. să-i dea din șpagă ai să e să-mi dai rezi o sută. Da. <laughs> nu vezi. A luat și el două cabluri. Ce? Ui. Hai, mă, să-ți fac și deci, vreodată. De ce să i mă, două ca băi... Bun, tot, de în martie, de mână. tot în martie domnul Barbu Leonida a luat o pereche de pantofi pentru soție, oferită mită de un operator economic, cum scrie oferită. Nu oferită, mă, luată, își pagă. Uh -huh. Ulterior, citez aici din referatul procurorilor, din cauza faptului că pantofii nu i-au plăcut soției sale, Barbu Leonida n-a mai luat pantofi. Deci s-a întors și a dat înapoi. Ia-ți și paga înapoi. Te-a dat așa în Da. Pe de altă parte, ce vin are domne omul dacă nevesteșii nu i-au plăcut și pantofii? Oricum, și o lase acasă când a venit cu mizerile astea, barbule. Astea, mizerile astea, barbule, cum să port eu așa? Nu te uiți la miniu, sunt nevastă de comisar de protecție a consumatorilor. Pe unde îmi blăteaz de a veni cu urâte. Tu înapoi astea. Și după ce și-a luat-o de acasă și a luat-o și de la procurări. Asta e un tip foarte ghinionist. Dar nu era prima dată. În noiembrie 2015, comisarul Citez a luat o pereche de pantofi de damă de culoare beige combinat cu negru. Cum se marca... cu negru? M Acum, da. serios, toi ai beige cu negru, Luca? Marca reg... Regale elegance. cu atâta. o valoare de 199 de lei. Dar, fiindcă nu i-au plăcut soții sale, inculpatul a restituit perechea și a luat o pereche de încălțăminte marca... Sam savana. Bă, tu știi că mărcile astea nu există? Asta e tare. Păi bine, mă, da. Regale s-a schimbat, deci doamna n-a dorit regal însă s-a acceptat marca Sam Savannah. E bine să știți, că sunteți bărbați. Sam savana e mai tare ca da. regal Legons. da. Totdeauna. La... Pe de altă parte, cum să te duci, mă, acasă la nevastă ta, dita mai, isp, comisarul da. de protecție a consumatorilor, cu pantof de doar două milioane? Păi nu ți rușine, rușine, pușcăria e prea, prea blândă pentru asemenea faptă. Ne batem joc, ce-asta e șpagă. Da. Bun, lista A. produselor primite camită, conform acordului de recunoaștere aici. semnat de Leonida. Este completată cu două puncte. Uimește-ne! Zi! Cremă de ghete. Asta e. Vreau să facă pantofi. Bă, el voru că nu prea să mai găsește. Burete pentru cremă de ghete. Vreau cu pantofi. O lădiță de căpșuni. m-a luat set, a zis cremă, și dăm și burete. Da. Înțelegi? Bă, ce nenoroși. O lădiță de căpșuni. Așa. O lădiță cu piersici. Dacă Oare... Sper că erau etichetate. Asta vreau să spun, dacă n-aveau țară de proveniență nenorocire. O pereche de pantaloni. O, o curea. O curea era pentru moilor și pentru el ceva. Da, o da. altă lădiță cu piersici. Doi pepeni, o ladă cu portocale și una cu banane. Bă, dacă te fructe mânca ăsta nenorci. Bre, fermentează, nauzi. auzi <laughs> Faci zgomot, te burtă, termină cu prostile. strice aerul la serviciu. <laughs> <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pregătim Medium Rare Cea mai savuroasă emisiune radio din România Sunt Adi de și vă aștept la Europa FM cu Medium Rare În fiecare duminică de la ora 12 Emisiune oferită de Selgros Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri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 Tehnică pentru o viață. EMAG. Hei, hai să dau un pont. Dacă și pentru tine portocalele miros a sărbători, umple casa cu aroma lor. Pregătește prăjituri cu portocale și transformă cojile rămase în decorațiuni. Decupează-le în forme festive, usucă și agață în brad. Pentru idei aromate, la Lidl ai portocale la 4,44 lei plasa de 2 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice. Alegel! Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alegel! Pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pelicia perfectă! Experiența noastră bucătăria ta. La Ema, incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda cu acum pachetul promoțional de incorporabile Electrolux format din electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz bucătare din fontă la doar 1740 plătește-le în 36 de date fără dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. -mag. Magia Crăciunului începe la Taylor cu primul diamant.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 Telecom. Experiențe împreună. Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8-31 decembrie ai. Covalac de țară, cașcaval penteleu, 350 de grame, la doar 11,79 lei. Timbar cool, băutură răcoritoare necarbonatată, 2 litri, la doar 3,99 lei. Și Ariel, detergent lichid automat, diverse sortimente, 1,3 litri, la doar 17,29 lei.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 What's going on? You got to look about you. Tell me what's wrong. Is that your boyfriend dancing with that girl on the floor? We gotta dance now. Time to show our weapons of choice.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 Astăzi miracol. Vlad o să facă cinste, iartă-mă. Știi da. că Vlad face cinste Asta Da. De câte ori are o știre cu ceva în plus de la ghișeul.ro, da, face cinste. În sfârșit, miracol mare, mare, doamne, pupați, și tălpile. Da, ce s-a întâmplat? a înrolat în ghișeul.ro. De Mamă. acum, dragi români, putem să ne plătim taxele online de acasă, da. de la calculator. Dar tu nu înțelegi ceva? De, Asta ne vrem. de ce nu vreți, da, domnule? Nu vrem să ne plătim. Ne dezumanizăm, domnul Petreanu. Nu vă dezumanizați, nu mai interacționăm cu oameni Totul e Facebook online, îmi plătesc facturile online Acum da. măcar o dată pana ta bucurie Mai aveam și eu mă duceam să plătesc te de la coadă la Fisc da. Trei ore, claie cu peste grămadă Săracul nu mai e nici domnul Dar Nu stai domne, că sunt lucruri diferite Una sunt taxele către stat stat La Fisc, la ANAF, la nu știu ce Altele sunt taxele și impozitele locale către primărie, pe proprietăți, pe mașină. A, deci, la poți să mă în continuare să la casă. Și alea sunt înrolate în ghiseul.ru de mai multă vreme. Cel puțin în București A. și multe locuri din țară. Este nimic mai simplu. Ti vin automat, știi că trebuie să plătești din două clicuri, ai rezolvat, Nu mai stai la coadă, vez, vez, e -e, nu e gratis. O, o să stai Luca, o să rămâi la, la coadă doar la vot. Da. Dar impozitele la fisc taxele astea erau FIS, pe persoană fizică, da? nu pe firmă. Alea pe firmă, uh, mai avem de așteptat jumătate de secol. Vrei să fii patron? Uh, stai uh, la coadă. Uh, da, corect. Ce să, Adică nu poți să te modernizezi așa repede. Și perioada fanariotă a durat acolo 100 de ani. Păi ce? Acum ne modernizăm așa una, două, dar măcar iată, este acest mic progres. Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a înrolat pe platforma ghișeu.ro Plățile se fac pe fisc contribuabilii O persoană fizică pot efectua online plata taxelor și impozitelor. Cum ar fi impozit pe venituri din salarii sau din folosința bunurilor. Impozitul pe venituri din dividende, dobânzi, premii, din valificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din activități agricole. Ura, ura, dar fi vorba de fisc, da anaf, mă aștept ca și pe site să apară un anunț de genul Vă rugăm să aveți bani potriviți pe card, domnul, dacă se poate, că nu aveți să vă dăm rest la card. Altfel n-are cum. So. Avem recomandări de la Brigada Rutieră a Capitalei, traficul este deviat sau restricționat parțial ca urmarea unor lucrări la bulevardele din și străzile din București. E vorba despre Bulevardul București Noi și la Minorului din Sectorul 1, Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Liviu Rebreanu, între Nicolae Grigorescu și 1 î Decembrie 1918, Strada Valea Ialomiței, Strada Rul Doamnei, Calea Băcărești, între Strada Mărțișor și Șoseaua Olteniței, Șoseaua Arhideilor din Sectorul 6 și de asemenea Splaiul Independenței în zona străzii Piatra Craiului. Câteva semafoare sunt defecte în capitală la această oră, în zona bulevardului Liviu Rebreanu, pe calea Călărașilor, intersecția cu strada Traian și pe calea Știrbei Vodă la intersecția cu strada Berzei. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la RomPetrol, carburantul care protejează motorul. As you love me, Backstreet Boys la Europa FM 8 și 35 de minute Alege să-i și pe cei care îți fac sărbătorile Stăm de vorbă cu Dănuț din Bragadirun în dimineața asta Bună dimineața! Bună dimineața! Dănuț, ești pe acasă sau nu? Nu, no, nu, no, nu, no. sunt în cursă, sunt în țară În țară? Pe unde ești acum? Undeva între Brăila și Galați Și cum se circulă? <laughs> Dintre Brăila și Galați? Vezi să... Da, da, da Ce foarte, foarte bine se circulă Se circulă bine, da? Da, da, da. Să știi că am aflat de tine de pe internet De pe site-ul europafm.ro Cineva a lăsat un mesaj acolo Și ne-a spus că îți place atunci când ești acasă Să te ocupi de tot ce înseamnă tradiție în perioada asta Uite, Înțeleg că pui instalația în curte și în casă Faci bradul cu fica ta, Alexia, care e topită după tine Și înțeleg oh, da. că ești, ești șofer de tir și că ajungi pe acasă ceva mai, mai greu așa da, da, da, numai la final de săptămână, câteodată. Câteodată. Auzi, da, faci tu toate astea de Crăciun? Păi da, da, da, Orice înseamnă lucru, lucru acasă, nu mă dau înapoi. Am înțeles. Denuț, avem un mesaj de la soția Tatin care spune așa, abia aștept să vină sărbătorile, să fim și noi mai mult împreună, să facem totul împreună, măcar de sărbători. Da, oricum îi mulțumesc foarte mult, și sunt mele, le iubesc. Îți dai seama ce, ce dor au de tine? Ce da, dor... așa este, dar știți cum este. Trebuie să muncim când avem în cotru. Da, cu bani acasă măcar. A, măcar asta să fie. Da, da, da. avem pentru tine un brad de Crăciun și ornamente oferite de magazinul de bras.ro, a Silva Group. Venim cu ele, facem cinste, trebuie doar să vorbești cu Alexia și să vă pucați de treabă. Da, de aici e o problemă, mulțumesc. Bine, Dănuț, drum bun, ai grijă în trafic, da. Și așteptăm când faci o pauză Un semn de la tine să ne spui așa Din când în când pe unde mai ești Ce faci și cum e traficul Mergem mai departe Europa FM Cea mai bună muzică be și 41 de minute aia să cauți așa, mă, mă sunt pe Google un pic mm. să caut Busy Day să văd dacă Busy Day cineva. sus de tot. Da, și-am găsit așa da. dând search, Boy Guran a lansat aplicația Busy Day download gratuit. Uite. Uh -huh. deci, deci am găsit chestia asta. O aplicație foarte bună. Altfel, Google a publicat topul căutărilor în România în 2016. Cele mai populare căutări pe diverse categorii și vreau să vă spun câteva pentru că știți ele ne descriu într-un anumit fel pe noi toți cei care utilizăm internetul care e cea mai căutată cea mai Petreanu însurat cea... cea mai populară căutare în 2016 a fost Euro 2016 logic normal da. logic sau cu alte cuvinte cum să te faci de râs simplu da. nu? da Cine da. ne-a bătut? Toată lumea ne-a bătut acolo nu ne-a ne bătut. Ne bătut că ne-a bătut Deși puteam să-i batem și noi în primul meci, Că am ratat, Albania, Albania ne-a ne bătut făcut că făceam Bancuri cu ei și au boală pe da. noi da. Așa -a făcut de râs. Și asta. Da. Da. Pe locul 2, rezultate BAC 2016 Sper că a fost cu noroc Bine, Nu știu de ce N-au scris rezultate BAC 2016. Filme online Rezultate, evaluare națională 2016, săracifrate. Da. frate Așa, Pokémon Go Asta e, tu, e și tu acolo Acum, da Acum îl mai, mai caute. de actualitate? Băi, eu l-am N-am mai prins un Pokémon. De nu știu când este Pe locul 6 Ai fost 7 Totul Așa Pe locul 7 Calendar Ortodox 2016 Totul <laughs> da. Asta e pentru adevărații meseriași Caută calendarul Pirelli Da, da, da, da, orice ediție Tot un calendar religios și ăla De la el cu religiozitate Pentru da, da, da, că da, lui Dumnezeu da. ce Dumnezeu îi place Corect. Da, pe locul nou, răspunsuri Pixwords Nu știu ce este asta, Pixwords Ăsta, ce e, ăsta? Eu, ăsta e un joc L-am văzut la foarte multă lume, da. Dar mai există ăla, cum îi spunea, frate, ah, ce lapsus, am bine. Da. Donald Trump, pe locul 10, evenimente. Campionatul campionat European de Fotbal 2016, asta e la evenimente. Cum se, sau cum să, la întrebări, că Google are, cum să faci nu știu ce, cum să nu știu ce. Pe locul 1, cum se programează PC, adică computerul să se oprească? Da, ce mă? Televizor și vreținador adică cu el? Prima căutare este cum să oprești calculatorul? Cum îl programezi să se oprească? Sau cum? Adică... <laughs> da, da, da, da, da, da. De ce <laughs> Adorme lumea. Asta e, dacă ai reușit să-l deschizi, ir. teoretic, cauți pe Google ca să vezi cum îl și oprești. Pe locul 2, cum se face mămăliga pentru momele la pește? <laughs> nu vă imaginați internauții? Noi avem o imagine greșită despre internautul român. Noi credem că este un tocilar miop care stă noaptea la o lumină albăstruie și caudă pe net lucruri. De fapt, el vrea să ducă la pescuit, vrea să iasă natură, da, vrea da, da. să programeze calculatorul să se oprească și vrea să să natură, să... Da. Cum se deplastifiază o hârtie? Avem cum... probleme mari. A e locul 3, nu? Deci, da, pe locul 3. Îți dai seama ce probleme avem cu deplastifiatul hârtiilor în, în țara asta? Pe locul 4, cum să fac un împrumut la bancă? E... Nu vrei să afli! <laughs> nu vrei să afli! După aia o să cauți cum să plătesc un împrumut la bancă. <laughs> da. Cum se bea cafeaua verde? O altă căutare. Cu gura. La fel ca o cafea normală, doar că mai afectată așa. E cafea verde, dă, îi da. șmecheri, știu, hipster. Da. Cum se manifestă hernia de disc? Asta de la mine vine, eu am căutat. Mamă, îți dai seama câți sunt, câți au problema asta, dacă da. e pe locul opt în căutări, cum să, cum se. Da? da locul nou, cum se cultivă șofranul. Mm. Dacă nu mai bine mm. îl cumperi... Pentru că nu știe țăranul ce este șofranul. Da, da, da. da, da, da Și da, da, da, el caută. Ce mai avem? La întrebarea cine este? Cine Auzi, este? de n-au da. întrebat? Cum mm? se cultivă cânebă? Da, cânepa. bravo. <laughs> ba, da, da la, întreb pe Deep Web. Ah, ok. Cine este Carla's Dreams? Cine este întrebarea? Carla's Dreams, domnule? Eu cred că pastiei Carla's Dreams. Cine este, Sfârsul. Cine Sfârsul. este Cucu... Cine da. este cu Veoamov? <laughs> Nu asta nu e bună. Asta este scandalul Bine, cu căve de și Deci de nu cred că au întrebat asta. Bă, dar cine este cu cucuveaua MOV? Cine este cu cucuveaua? Nu e ce este și cine da. este cucuveaua MOV? Ok. Pe locul 3, cine este invizibil? Uite, eu. la <laughs> care îți dotorează banii, la mă rog. e invizibil. Da? Cine este autorul tabloului Dejunul pe iarbă? Nu nope, doggy dog <laughs> Nu vrei să Cât mai dai eu să pregătești Faimața piesă it like it, Dar it creiam it like că vrei să pregătesc tablou da. Următoarele două căutări În România sunt foarte bune Pe locul 5 Cine este Donald Trump Pe locul 6 Cine este Nicușor Dan <laughs> E, e unul și același da. Pe locul 9 Cine este Mariana Muculescu Bună întrebare. Cine este Mariana Moculescu și pe locul 10, cine este Dorian Popa? Ok. În fine și pentru noi că suntem, uh, știți că suntem pasionați de și uh, la rețete. Prima rețetă -o like -o like nu, nu, e un cu nu e momentul, da. stai când terminăm. Mâncare. Da, O o un pic acum da. cu mâncare. Pe așa. primul loc rețetă Cocova oh, Dar scris oh. așa, rețetă Cocovan Adică și păi păi cum, tot, cum care ai fi mai să scrie. C o c o v a n. Da, cocovan. Nu scrie. cred. Coco Van, într un cuvânt cocovan. cum deci, se cum se scrie, e așa se aude, așa se scrie. Pe înseamnă că trebuie să dăm rețeta de Coco Coco să deci Coco Van, de cocovan. Cocovan. Deci Cocovan și crem. Și pe locul 2 empanada sa rețetă, 3 rețetă negresă. Asta dacă și practic în surat m-a interesat și pe mine. Și ce mai avem? există socată rețeta bunicii ca să nu fie șocată, cea mai bună rețetă de ketchup și așa mai departe, rețeta a luat pizza pufos, asta dacă, asta trebuie să o... asta trebuie să ajungă la ăștia care livrează pizza la domiciliu în București. Da. Că nu există rețeta griji cu lapte și așa mai departe. Și la tehnologie, iPhone 7 și multe Samsung căutări au explodat. Căutările la Samsung, dacă permiteți o mică ironie. Europa e FM pe aceeași frecvență cu tine Nu mai urla Se aude în bloc Am înțeles ideea Ai risipit iubirea pe un dobitor Ești naipit din casă eu asta aștept, iubitor Ești liberă să cauți fraierul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 Distracția se cam țineau de mână Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară Și-am început să am restanțe fiecare seară Zice, ai ceva de genul, nu i luptă grea Dau că-am luat și luptai doar contra mea Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare Decât premiant în închisoare, mai bine repete.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 Perfect, fără tine, 8 și 51 de minute, Vlad a avut ieri o idee extraordinară, extraordinară, plecăm la Pride, o să vă dăm detalii după ora 9 și a zis cum ar fi să ne întâlnim cu gala mâine, adică joi. Da, deci am avut... Și ieri, o idee extraordinară. Da, asta mă scuzează, domnul Vlad. Da. Așa că astăzi colegii și prietenii de la Gala Catering s-au prezentat corespunzător și avem un mic dejun absolut senzațional. Da, vă mulțumim foarte frumos. Ce înseamnă, domnule, am fost cu minți atâta vreme, am mâncat vegetarian, fripturică de soia și așa mai departe. Da. dimineața asta am da. dat lovitura. Am dat lovitura. Calamar românesc. Mm. Și, și calamarul românesc? Da, știu ce e calamarul românesc. Șoric. Chioriciu, da. Chioriciu, dacă te duci la, la un străin cu chestia asta nu o să înțeleagă uh, mare lucru Dar uh, niște prietenii noștri Care au văzut asta pentru prima dată S-au uitat așa și au zis Rumănie în calamari? <laughs> A fost drăguț Mulțumim ca la catering încă o dată 8.52 de minute Știrile Europa FM și judecata de joi Cristian Tudor Popescu vine la Europa FM peste câteva minute Concurs Făcut. Însățitori. Avem. Totul e bifat. Am plecat? Vină într-o călătorie unică. Dineri 16 decembrie, Vlad Pedreanu și George Zafiu aducă ediție specială Deșteptarea, iar Hofland aduce Bucuria gustului unic. Ascultă o emisiune cu nu în orice zi. Deșteptarea în direct din Salina Pride din Harghita, ediție presărată cu degustări savuroase ale celui mai rafinat sortiment de brânză de la Hofland. Brânza Pride. Ascultă Europa FM pe aceeași frecvență cu tine.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 Cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Visa și E-Mag aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un click cu cadrul tău Visa la e și primești un voucher de 50 de lei. Oferta valabilă pentru cumpărături de minim 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe e Ai dubluri la și propoziți? Ce? Da! P de la pozitiv și S de la sănătos. Wow! Îți dau la schimb R de la rezistent și le de la liber. Vrei? Da!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 Tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteț. Ia un Digex Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Oh ho, ho, ho, moșu ți ție și smartphone și baterie. Oh ho. ho, ho, ho, ho! Activează un abonament de mobil de la Telecom în orice magazin Internity și primești cadou o baterie externă. În plus, ai smartphone Samsung Galaxy J3 2016 de la 1 leu. Te așteptăm în cel mai apropiat magazin Internity, Partener Telecom.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 Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Mtx, Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia mtx. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Te antrenat tot anul pentru cele mai bune oferte de Crăciun. Fii învingător alături de Campionii Crăciunului. Până în 31 decembrie ai până la 40% reducere la toată gama de valize. Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun. Oferta valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Friptura e gata! Mulțumită cremei adezive Corega, pot să mă bucur din nou de friptura mea preferată. Dentistul meu mi-a spus despre crema adezivă Corega. Îmi menține proteza dentară fixată pe parcurs” cursul întregii zile și ajută la prevenirea pătrunderii resturilor alimentare sub aceasta. Încarco și tu. Luna aceasta cumpără orice produs Corega și dacă nu ești mulțumit, îți poți primi bani înapoi. Detalii la 0800 860 860. Apelul este gratuit în toate rețelele. Corega, mănânci, zâmbești, trăiești.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 Dragă moș Crăciun, pentru că mami face cele mai bune prăjituri și decorează casa ca în povești, iar tati găsește de fiecare dată cel mai frumos brad, anul acesta de Crăciun vreau să mă ajut. Vreau să mă ajut să-i și pe părinții mei, pentru că ei îmi fac sărbătorile frumoase în fiecare an. La Europa FM, dorința ta prinde viață Intră pe europafm.ro și spune-ne cine îți face sărbătorile fericite Lasă-i mesajul tău de mulțumire, iar de restul ne ocupăm noi Alege să-i sărbătorești pe cei care îți fac sărbătorile la Europa FM Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora nouă Raluca Hatmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Temperaturii în creștere astăzi, la această oră, sunt minus 11 grade la Târgoviște, sunt minus 6 grade la Miercureaciuc, minus 4 la Cluj-Napoca și Baia Mare, minus 5 la Arad. Sunt minus 2 grade la Constanța și 0 grade la Tulcea. Un grad arată termometrele la Botoșani și Iași, sunt 2 grade cu plus la Târgu Jiu. În capitală se înregistrează minus 3 grade la stația Filaret. O nouă metodă de înșelătorie. Zeci de persoane din Constanța, Prahova și Călăraș au fost trimise în judecată după ce au înșelat mai mulți bătrâni prin metoda Pomana. Suspecții intrau în casele pensionarilor sub pretextul că le oferă alimente de pomană, apoi profitau de neatenția acestora și furau bani și alte bunuri. Prejudiciul, spun procurorii, depășește o jumătate de milion de euro. Valentin nu are detalii. 68 de bătrâni, majoritatea de peste 80 de ani, au fost înșelați prin metoda pomana de cei 32 de suspecți trimiși acum în judecată, între altele, pentru tâlhărie și furt. Gruparea a acționat 12 județe, între care în Constanța, Prahova și călărași, spun procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Pretextând oferirea cutitului de pomana unor bunuri sau produse, pătrundeau în locuințele persoanelor bătămate, de unde sustrăgeau diverse bunuri sau de bani, totală a prejudiciului, depășind 500.000 de euro. Un alt procuror Constanțean a explicat în detaliu modul de acțiune. Suspecții spuneau că au fost trimiși de o vecină care dă de pomană pentru unchiul ei decedat. Ofereau produse alimentare, dar și suma de 200 de lei de pomană. Bagnota pe care o aveau suspecții era de 500 de lei și cereau restul spunând că trebuie să dea de pomană și la vecina. De regulă, bătrânii cădeau în plasă, luau bagnota de 500 de lei, dădeau rest și cu această ocazie suspecții vedeau unde sunt ținuți banii, a declarat procurorul Teodorniță. Apoi, victima era pusă să zică tatăl nostru de trei ori, timp în care un alt suspect lua din casă tot ce găsea, inclusiv bijuterii din aur. În cazul în care victimele se prindeau că sunt jefuite, atunci erau și agresate. Doctorul Gheorghe Burnei este suspendat pentru 29 de zile din toate funcțiile pe care le deține la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Decizia se aplică din data de 12 decembrie. Medicul era profesor la Catedra de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică și Prodecan. Burnei se află în arest la domiciliu, în dosarul în care e suspectat de luare de mită și efectuare de experimente neautorizate pe copii. Liderii europeni se reunesc astăzi la Bruxelles. Este ultimul summit al anului 2016. Azi sunt programate un dejun și o sesiune de lucru. Marea Britanie a fost invitată să participe doar în prima parte a zilei. Lucian Popescu are detalii. Sesiunea de lucru de la Bruxelles are pe agendă criza migranților și acordul Uniunea Europeană-Turcia, apărare europeană, dar și situația Ucrainei și a Siriei. Va avea loc apoi o cine informală în format de 27, la care premierul britanic Theresa May nu va avea acces. În timpul cinei, cei 27 de șefi de stat sau de guvern participanți ar urma să cadă de acord asupra unui text care să prevadă deschiderea cât mai rapid posibil a negocierilor cu Londra după ce procesul ieșirii Regatului Unit din spațiul comunitar va fi fost lansat oficial, a precizat o sursă diplomatică europeană. Guvernul conservator condus de Theresa May a promis că va începe procedura de ieșire din Uniunea Europeană până la 31 martie 2017. La prima participare la un astfel de summit este noul premier al Italiei, Paolo Gentiloni, ca urmare a demisiei lui Mateo Renzi. Alte știri peste o oră, acum suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! <fixi> Până dimineața, Steaua a fost eliminată din optimile de finală ale Cupei României, învinsă după lovituri de departajare de CS Mioveni. A fost 0-0 la capătul celor 90 de minute de joc, deși albaștri nu și-au menajat titularii. Nila a deschis scorul pentru divizionarea secundă în debutul prelungirilor, însă Achima a egalat în minutul 114. CS Mioveni a terminat în 10, Galan fiind eliminat. S-a ajuns la penaltiuri unde primii executanți din ambele tabere au ratat, Boldrin, respectiv Năstăsie În următoarele patru serii ambele echipe au marcat, dar în cea de a șasea, stelistul de a mori m-a trimis peste poartă, la fel cum o făcuse și Boldrin. Antrenorul stelist Laurențiu Recheca v-a spus că este dezamăgit de prestația echipei sale și că în pauza de iarnă va schimba destul de mulți jucători. Alături de ce semi-o venin, sferturile de finală ale Cupei României s-au mai calificat fece voluntarii CSU Craiova, Politi Mișoara și Astă se vor juca ultimele trei meciuri din optimi. Luceafărul Orade Astra Giurgiu, viitorul Pandurii Târgu Jiu și Gazmetan Media și Dinamo. Luca, mulțumim, continuăm, avem de dat un super telefon, un smartphone în minutele următoare și ne întâlnim cu Cristian Tudor Popescu, judecata de joi imediat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. The mood is right The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply having a wonderful Christmas time Simply having a wonderful Christmas time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 time Paul McCartney 9 și 10 minute vă spunem bună dimineața. Știm că e scris moșului deja și că-ți dorești un smartphone nou cu ecran mare, mare, mare de tot, cu cameră performantă și mai multă putere pentru baterie. Iată moșul s-a oprit să alimenteze sacul cu daruri la magazinul Eternity Partener Telecom. Locul unde găsești mereu cele mai bune oferte și baterie externă, cadou la orice activare. Și uite așa a luat mai multe smartphone-uri Samsung Galaxy J3 2016. Cu moșul e cam bătrân, el ți-a uitat numărul de telefon și a venit la noi, la Europa FM, să-l ajutăm să te găsească. Dar moșul nu povestește mult, să știți, aveți doar 10 minute să ne trimiteți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul TELEFON, urmat de numele vostru, de orașul în care ne ascultați și... Restul facem noi. Cel mai norocos dintre voi intră în direct la N Deșteptarea ne răspunde corect la întrebarea moșului și câștigă smartphone Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity, partener Telecom România. Mult succes! Deșteptarea Europa FM. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM. Cu 26 de ani în urmă, PSD, numit pe atunci FSN, câștiga alegerile cu un scor zdrobitor și un program cât se poate de asemănător cu cel care i-a asigurat o victorie detașată duminică. Concurenții lui Ion Iliescu pentru președinție erau atunci Ion Rațiu și Radu Câmpeanu. Unul venea de la Londra, celălalt de la Paris. Ei erau străinii. Și în care nu mânca sără ca noi salam cu soia și voiau acum să ne ia țara, țărișoara noastră. Propaganda FSN era directă și clară. Ăștia de afară vor înapoi pământuri, clădiri și păduri, Româna și patrioți vor fi scoși din case, aruncați în stradă și vor rămâne șomeri, căci fabricile vor fi ale capitaliștilor din vest. În schimb, dacă câștigă domnul Iliescu și FSN-ul, România va fi țara laptele și amierii, cresc salariile, pensiile scad impozitele, toată lumea va avea loc de muncă, banane și desene animate. Acum, PSD apără țara să nu cadă în mâinile lui Șoroș, Cioloș, Bruselu și acoliților lor și a idoma FSN-ului Dă din gură bani la oameni fără număr. Atunci, țărăniștii și liberalii au crezut că or să câștige alegerile doar făcându-i în fel și chip comuniști pe Iliescu și ai lui. Alungați lupii a fost sloganul de campanie al liberalilor lui Câmpeanu. Liberalii lui Gorghiu n-au avut nici ei mai multă imaginație. După ce și l-au lipit pe frunte cu scuipați pe așa zisul apolitic Cioloș, singura lor idee de campanie a fost votați-ne pe noi că altfel vin PSD-ul și penalii. Răspunsul electoratului a fost bine, dar altceva decât să ne apărați de PSD mai știți? Și așa cei 6 milioane de votanți Iohannis, din 2014, s-au redus la milionul și jumătate de votanți PNL, la Cameră sau Senat, din 2016. Dacă s-ar fi gândit bine câte dintre așa zisele voturi pro-Iohannis au fost, de fapt, voturi anti-Ponta, șefa Gorghiu ar fi înțeles, poate, că votul anti nu rezistă în timp și e posibil să se transforme rapid în anti-anti. Aceste alegeri au demonstrat că România se găsește în aceeași stare politică și morală ca în anul 1990. 26 de ani au trecut, se pare, degeaba. Dar și mai rău e altceva. Mulți dintre votanții de astăzi erau copii sau adolescenți în 1990 cum este posibil ca aceleași tipare de propagandă și manipulare să prindă nu niște oameni buimaci, abia ieșiți din comunism, dar ne ieșiți vreodată din țară, cu acces la o singură televiziune, ci tineri crescuți în societatea informațională, trăind în zone urbane, angajați în sectorul privat, mulți dintre ei dezvizitatori sau locuitori ai occidentului. O spun, Oricât mi-ar fi de jenă că răspunsul e în gen. Discepția cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Vrei să fii sigur că vă spune? Da. Oferei un inel de logodnă cu diamant de la Coriolan. Intră acum pe EuropaFM.ro, scrie cum plănuiești să o ceri în căsătorie și poți câștiga pentru ea în fiecare zi în Europa Express un inel cu diamant de la Coriolan. De 20 de ani fă urar de fericire. Detalii și înscrieri pe EuropaFM.ro.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 de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice. alege Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu alege am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. alege Pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!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 casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, În perioada 8-31 decembrie ai Pepsi Light Twist Max 2,5 litri la doar 5 ,17 lei. Camis, condimente pentru sarmale sau cârnați 25 de grame la doar 2,59 lei. Și la vața, cafea prăjită și măcinată calitate rosa 250 de grame la doar 15,99 lei. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale.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 de Sărbătoare și promoții cum nu ai văzut, pentru că în perioada 15-24 decembrie ai portocale la doar 1,89 kg, Jacob's Scronung, cafea prăjită și măcinată alinta Roma, 250 de grame la doar 7,99 și huș, vin fetească neagră, 750 ml la doar 9,99 mega Image, sărbători fericite pentru inima case tale!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 Ca părinte, ți dori uneori să poți da volumul mai încet. ți dori un pic de relaxare. Sigur, niciun părinte nu ar recunoaște asta. Nici noi nu recunoaștem că singurul motiv pentru care am creat noua zonă Galaxy de la Terme a fost să împăcăm joaca lor și liniștea ta. Dar nu ai auzit-o de la noi, din 1 decembrie. Never, never și 28 de minute. Dacă ai trimis SMS-ul la 1769 număr cu tarif normal cu textul telefon urmat de numele tău și orașul din care ne asculți, e momentul să afi dacă ești câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy J3 de la Infinity. Ia să vedem cine e cu noi. Ar putea fi Dana din Reșița. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Dana? La serviciu. Dana, fi atentă, dacă răspunzi la o întrebare, ai un Samsung Galaxy J3 de la Internity, da? Da, da. spune la ce rețea de magazine, parteneră Telecom România, s-a oprit moșul să alimenteze sacul cu daruri? La Internity. La Internity, felicitări, ești câștigătoarea acestei dimineți, ai un Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity. Noi îl așteptăm și mâine pe Moș Crăciun să ne alimenteze cu cadouri pentru voi de la magazinul Internity Partener Telecom! Nu știu cine ne-a programat în playlist -a. aici, Monica Naraniu, uite, ai, I'm gonna cry, dar am mm. o idee, sper să nu se supere dacă schimb piesa. Am găsit zilele astea o piesă despre care am Vă vorbesc. vreau să ascultăm acum, pur și simplu. 300 de Est a lansat o piesă nouă, să nu știu cine ești. Da. Mamă, eu sunt fan 300, da. De ești fan 300 de și nu o piesă nouă? Nu, sunt chiar atât de fan, dar îmi place foarte mult. Am înțeles. Hai să ascultăm asta. Da, nu stai asta stai. sude? cine deci e când au lansat o? Acum săptămâna, ceva în genul Hai să facem radio voting pe ea. nu ideea Nu vrem să facem radio voting. Dar da, tu, da. Tu, tu trebuie acum și vrei să-și răspunde cineva? Da. <laughs> da. Strig, ia, strigați tare, mă, claxonati. Vreți să faci radiovotic? claxonati. Gata, dom'le, face radiovotic! Bine, 0372069599 Ai supărat-o pe Ioana că pregătise subiecte multe pentru ora 9 acum, hai, Să mai acum, muncească și mâine Nu -o, o să le mai dăm, le dăm le dăm între noi pe drum Ascultăm 3 Sud-Est Cine ești? Și Radio Voting 0372 069 Ne sunați și ne ziceți Da, nu, criticăm, lăudăm". astea tot e pe bunem deșteptare Hai, uite Hai, Laurențiu Se scaldă în ochii Tu nu înțelegi Schipiri de diamante Întorci clepsidra și pleci cu puscate, să Sărătului meu îi lipsești Inelevant că amândoi avem orgolii prostești Lumini pe bulevarde E noapte în București Cine e și ce vrei spune întreb? Mai spune că nu sunt un prost că te -aștept. Tale pe de rost, în vremuri care adăpost, în vremuri le pune nu fost Vorbesc cu inima, vorbesc cu inima, nu înțeleg cu ea, nu mă înțeleg. Rola când intru stea, eu m-am pierdut pe străzi, lipsa ta, lui meu, e lipsește. MULȚUMIT Cine ești? 300 de piesă nouă lansată în urmă cu doar câteva zile e, a fost în direct la Europa FM. Uh -huh. uh, hai să vedem cine ne sună atunci. Ce Eugenia, tare? uite, a sunat la 0372069599. Bună dimineața! Hei, bună! Alo! Eugenia, bună, ești dimineața. direct, ce faci? Bună Bună dimineața, oameni dragi! Bună, draga mea! Oameni dragi, mea. dragi sufletului meu! Te pupăm, ia zi, da sau nu? Da, da, sigur, sigur, Bun, ți-a da. plăcut. Aha. Bine. Mulțumim tare de mult, Viorel, e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Nu știu ce fac ce de la trei studenți, dar tot melodii frumoase. Un adevărat da. Ok. Un adevărat da. Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața. E singura formație care a avut melodii mai bune acum 15 ani decât acum. N nu ți-a plăcut? Erau alte vremuri. Loc, e o lo loială așa, nu înțelegi okay. nimic. Așa în e în muzică, și în tenis, totul o lo loială. <laughs> bine, bine, Cătălin, da, mulțumim de tare mult! Gheorghe, ești cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trești! Ia zi! O piesă frumoasă, mi-a plăcut! Mulțumim! Ba. Mulțumim frumos! Uh, Adriane, cu noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună! Ia zi. Bună dimineața. Bună dimineața. Să trăiești. Da, sau nu? O, pie o piesă foarte frumoasă, da. Bine, perfect, Răbun. mulțumim pentru telefon. am vorbit ieri de piese de schimb și de asta și-au sunat doamnele și-au mai sunat numai domni, <rire> pentru trei sudes. Sunt romantici și emotivi. Da. Incurabil. A, uite că o avem pe Irina cu noi. Bună dimineața! Uh, bună dimineața, da, îmi place foarte mult. Să rămână? perfect. 5 voturi Mulțumesc. pentru deocamdată. să că se revanșează doamnele. Roxana, bună dimineața! Hei, bună, Roxana! Bună. Bună? bună dimineața, bună dimineața! E grozavă piesa, da, da, da, și o vrem un playlist. <coughs> A, A, rezolvăm o să noi. Cu Vlad cumva, să vedem cu Bună, bună dimineața! Bună. bună dimineața! Un mare nu! Nu? De ce? Nu-mi place. Nu-ți place, Tot dar... Tot lălăială, lălăială, nu. La Voi da. mai dinamic, mai vesel, mai cum, mai vioi, mai Nu, cer. da, sună un pic așa, tentă, un tentă mică de manea, nu. Oh, nu, e, nu, e, nu, na, nu. se dea de da, Hai că exagerați. Da. Pe manele, iar... manele. Cristian, bună dimineața! Am. Bună! Bună dimineața, băieți! Hei, bună! Un mare dată la Brașov. O să și sună acum, ați auzi Bine, sperăm că nu ești în oraș Să nu deranjezi lumea Bravo, mulțumim Titiana, bună dimineața Bună titi! Mühend în sensul ăsta Bună Titi Bonjour. bonjour. bonjour. Ia zi Da, îmi place foarte mult, foarte mult Mul Mulțumim pentru telefon și pentru vot Nicoleta Bună dimineața Buneaza. Da. da. O piesă frumoasă, îndra. da Da, și de la Nicoleta Radu nou voturi pentru deocamdată Ia zi, Radu Vă salut, o trupă muribundă de atâția nu știu de ce nu face ceva să, să și grăbească mai repede sfârșitul. Un plaxon pentru nu. Băi, da, ce bine ești pe cuvânt. Sunt, domne, nu e, deci să știi că și muribunzii, după un timp, nu se mai cheamă muribunzi, se cheamă supraviețuitori. Viorel, ce deci, asta cu Noi, bună dimineața, salut eu. Bună dimineața, o mare, da. Perfect, 10 la 3. Petrus sau Petruș. Petru. Ta. sau Petruș? Salut, Petruș sau Petruș? Petru. Petruș, Petruș, Petruș. Petruș, ia zi Petruș. Uh, da, pentru studenti, pentru că ei chiar fac muzică, nu doar rime, cum se face în ziua de azi. Atât. Bine. Ana, bună dimineața. Bună Ana. Bună dimineața, băieți. Dați voie, vă rog frumos, mai am aici 11 persoane, de 12 ori, nu? Nu, no, de bine, deci am ori trecut ori cu unul. Nu. Dar, frate, ce vot acolo, tu ești șefa? Am închis, Ai am închis. închis. Mulțumim, Ana calin, Bună dimineața. Bună, Călin. Bună dimineața! Nu merge fără colivă și bomboane! Nu, nu, nu, nu, nu! Voi de bine! Daniela, bună dimineața! Bună, Dani! Bună dimineața! Un mare da de la ea! De la ea un mare da! Ce înseamnă? Hai, uite să vorbim și cu Emil! Bună dimineața! Bună, Emil! Bună dimineața! Să O secundă și mi-a fost de ajuns de ce mare da pentru ei! Bine, mulțumim! cine fredunează piesa! Bravo! Cât e scorul? 13 de da, 5 de nu! Nu pus și pe aia 12 de la Ana? Nu. A, nu e pus. Bine, deci câștigă cumva radio voting-ul din dimineața Câștiga asta. cumva, ai vreat, uite, e ca un... Parcă ar fi jucat rapidul cu cineva. mai A, A 13 nu... la 5. Mai bine zic că nu vrei să-i bagi în difuzare și... Eu spuneam. Orsă... De ce? Da. Păi spune atunci că Așa o dată la Așa, la două săptămâni <laughs> să intru, <o> dar... <laughs> Bravo, bine. ești foarte bun. 9 și 38. Vremea e ceva mai blândă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 grade în Transilvania și 7 grade în Oltenia. Cel mai frig la această oră e la Păltiniș, sunt minus 9 grade Celsius. La Tulcea e cel mai cald, 0 grade. Propolis C cu magnet prezintă vremea răcelilor care trec. Un front atmosferic de propolis, vitamina C și echinacea standardizate ține virusurile departe și îmbunătățește sistemul imunitar. Propolis C cu nou magnez de colecție stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate ca să ai o zi despre trafic pe A1, autostrada 1 de Vanădlac, traficul se desfășoară îngreunat, mai ales între localitățile Timișene, trean și Balinț. Din cauza ceții dense, același lucru se întâmplă și pe A6, între Balinț și Lugoș. Pe ambele tronsoane, vizibilitatea e redusă sub 100 de metri. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul.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 Câte de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș plecat tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Câte de departe? câte de departe? câte de departe? Câte de departe, sunt mi dragostea de departe de tine? Cu departe, câte de departe? cu departe, cât de departe? Cât de departe, cât de departe, Or, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine?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 Parte de tine Gude de parte, gude de parte Gude de parte, Câte de parte Câte de sunt dulce dragostea Parte de tine Gude de parte, departe, de departe. de parte? Cât de departe fugi pe pământ, și întoarce la tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe, departe, departe, departe sunt dumne adus de de de de departe de tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cânele parte aș fugi pe pământ -aș întoarce la tine nu fugim decât până la Pride mâine Dar vă dăm detalii imediat despre mm -hmm. ce o să facem acolo nou și 43 de minute Sunteți cu Europa FM Da, ne place foarte mult că ne semnalați știri Întâmplări din țară, pe Facebook pe WhatsApp primim linkuri, fotografii, le citim pe toate, citim toate mesajele voastre. Nu despre toate vorbim la radio, dar din când în când se întâmplă câte o minune uh -huh. și dăm citire unui reportaj întreg. Cum o să facem astăzi? Un subiect semnalat pe Facebook de ascultătorul nostru, Iri Meister, vine a, transmis, a apărut în, în site-ul Curier.ru și. S-a întâmplat... Unde s-a întâmplat, domne? Unde este în bulevardul Lung. Pardon? În Câmpulung. Există bulevardul Pardon în Câmpulung. Mă scuzați, să spunem... cum... Bulevardul Pardon, deci okay. o să spun mai înainte, da, că trebuie să explicăm uh, care e povestea cu Bulevardul ăsta, Pardon. Apare în subiect. Așa. Bulevardul Pardon, bătrânul Bulevard al Câmpulunghii. N-am documentat, pentru că mm. știrea apare Bulevardul Pardon și nu știam despre ce este Bătrânul Bulevard al Câmpulunghii s-a amenajat pe fosta albia unui iaz care a fost deviat în râul Târgului, în jurul anilor 1880. S-a numit multă vreme Bulevardul Pardon, pentru că era așa mare aglomerație că desele ciocniri între trecători duceau inevitabil la scuzele exprimate la tot pasul prin expresia Pardon. Deci, într-un oraș din România în care există Bulevardul Pardon, se întâmplă următorul lucru scris de un reporter de la curier.ro. Deși mai sunt aproape două săptămâni până la Crăciun, la câmpul lung, oamenii sunt nerăbdători și au început deja să sacrifice porcii din bătătură. Nimic anormal până aici, însă când îți căsăpește râtanul sub ochii trecătorilor pe domeniul public, chiar în buricul târgului se schimbă datele problemei. Subtitlu, Goană nebună pe bulevardul Pardon. Nici nu vă dați seama cât îi place lui Povestea. Așadar, continuăm uh, reportajul scris de un domn care semnează ne Manole, în curier.ro. Scene șocante s-au derulat sâmbătă în stația de taxi din fața Casei de Cultura Sindicatelor CD Aricescu, la doi pași de primărie poliție și judecătorie. Potrivit martorilor, totul a început în gospodăria unor rom care locuiesc în zona OZN, Villa Paul. Deci în câmpul lung există bulevardul, e, e pardon. Pacien, trebuie, să, trebuie să mergem să facem și noi o emisie de da, acolo. și zona Ozene. Etnicii intenționau să sacrifice porcul abia cumpărat însă animalul, știind parcă ce l așteaptă, a reușit să evadeze din curtea casei și a rupt-o la fugă pe străzile din oraș. Deci expresia Didaș de porc avea oare care bază. Da, da, da, da, da. continuă gazetarul, n-au stat cu mâinile în sân și au plecat în urmărirea lui Ghiță. Care pe jos, care cu mașina. Vă rog să vă imaginați scena. O dimineață liniștită de sâmbătă în orașul Câmpolung, în zona Pardon și ozene, lucrurile de curca de obicei, când deodată, vacarm, tămbălău, un porc fugind și în urmărirea lui, cete de etnici. romi vorba gazetarului, cu mașina, călare. care călare, care pe jos. După o goană nebună, în timpul căreia porcul a făcut slalom printre pietoni și mașini Strigând, pardon, probabil Tranzitând inclusiv bulevardul, pardon Spectacolul s-a terminat în piața primăriei, în stație de taxi Unde animalul a fost prins și sacrificat pe loc de urmăritorii săi Vizibil, iritați de cele întâmplate <gători> Băi, eu spun... Porcul a vrut să moară oriunde. Da. În of. fața primăriei era mult mai, restul era era prea clasic să fie o Doamne, deci sfârșit, nefericit pentru bietul porc, o tăietură sigură sub jugulară, câteva zbateri, un guîțăat și aventura rătanului s-a terminat tragic sub privirile încremenite ale trecătorilor. România 2016 pe cuvânt. <laughs> Porcul a fost urcat apoi într-o mașină și dus la domiciliul romilor, etc., etc., nu știu ce, nu știu ce. Mulțumim! Câmpul lung, o zi de sâmbătă în zona OZN și pardon. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europe Cât însemnă atunci când toți te ocolesc Cât înseamnă o mustrare Când toți spun că ești perfect Cât de bine-ți face mama Când te mai trage de urechi Tu tot copilul ei rămâi și pe nou Dar și vechi Și avem atât de multă treabă Și totul pare important Părinții tăi mereu te așteaptă Chiar dacă tu i-ai mai uitat -mă, tata, Că nu prea te-am ascultat Dintre noi tu știi cel mai bine Cât sunt de Am făcut ce am simțit Așa cum ai învățat iar atunci când am greșit în ora, mai iertat și avem atât de multă treabă Și totul pare Senzațională piesa lui Smiley, da, foarte, foarte confesiune am ascultat în deșteptarea la Europa FM. Avem ceva surprize pentru voi, Europa FM și Hochland vă invită într-o călătorie inconfundabilă, unică spune memorabilă, așa cum este gustul brânzei Pride. Mâine, într-o ediție specială, dăm deșteptarea din județul Hargita, mergem și vom fi în direct din Salina Pride. Vom fi însoțiți, așa cum am promis zilele astea de cei care au câștigat la concursul de săptămâna trecută, cât o experiență VIP pentru două persoane, de altfel au și trecut prin studio înainte să plece spre Pride. Vă așteptăm și pe voi în deșteptarea într-o transmisie radio unică, mâine dimineață de la 7 la 10, în direct din Salina Pride. Acesta este locul unde se maturează noul sortiment de brânză de la Hochland, brânza Pride, disponibilă Luca Vlad, nu cred că v-am spus asta până acum E disponibil în două variante Natur și, și maturată cu vin punct. Alintată cu vin, alintată. Alintată cu alintată vin. Europa eu... FM va fi mâine pe aceeași frecvență Cu bucurie a gustului unic Așa că mâine e cu multă brânză și veselie Dacă de e alintată bine. cu vin trebuie să fie și cu veselie Normal. Veselie, clar. Vă așteptăm de acolo așa în rest Puteți să ne urmăriți pe conturile noastre pe Facebook O să vă arătăm ce mâncăm, pe unde mergem am mai văzut lucrurile genul asta. Noi, <laughs> la... Noi plecăm la Pride și dacă sunteți prin preajma, mâine dimineață, după șapte, vă așteptăm în Salina Pride pentru o experiență radiofonică și nu numai unica. mai bine! Toate bune! Deșteptarea! Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Când ești mic, lumea îți pare mare. De asta îi lași pe cei mari să aleagă pentru tine. Așa cum crezi ei că e mai bine. Pentru ca tu să fii fericit, să fii în siguranță și să ai un viitor. Când ești mic, vrei să ajungi la vârsta la care să nu mai faci ce ți se spune, ci să fii liber să alegi. Să alegi.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 dintre cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu. Dacă mă ascultai, economisești și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. vin la alte și frigideri, frigider cu două uși Arctic cu volum total 306 litri, clasă energetică A+, și 5 ani garanție la numai 999,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Bucură-te de sărbători alături de cei dragi.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 Tehnica pentru o viață. Simte emagia sărbătorilor de iarnă la Emag. Acum ai până la 50% reducere la expresoarele de Boștasimo. Cumpără de pe Emag expresor automat Boștasimo Vigi ce prepara o gamă variată de băuturi la doar 199 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Boș. Tehnica pentru o viață. Emag.